Alhamdulillahi rabbil alameen Ve salatu ve selamu ala ashrafil anbiyyai wal mursaleen Nabiina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Të shikues, wa man ihtada bihadihi wastana bi sunnatihi ila yawmid din. Të nderuar shikues, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. T'koho mi persëri me qëllim fisnik, që të flasim për vlerat e qytetërimit islam. Allahun e falenderojmë që na mundësoi që përsëri të takohemi dhe të flasim për këto gjëra që janë shumë e vlerë, që ndihmojnë në përmirësimin e jetën individuale të muslimanëve gjithashtu që synon që të përqojmë një mesaj se si duhet të ndërtohet një pashkësi islame, se si duhet të ndërtohen raportet ndër njëzore. Biseda jonë në emisionin e kaluar ishte rrëth moralit. Arritëm të isqerojmë njësa qështje, arritëm të tregojmë se cilë është pozita e moralit në botëkuptimin islam. Arritëm të flasim edhe për mënyrën se si islami ka ligjesuar disa veprime që ndihmojnë në përvecimin e cilësive të mira. Dhe arritëm, dhe e të kpika, fo, ku folëm, se islami shëndzit që njeriur jo qdo herë të jet i përpikt në dëgjimin e gjirave, apo se ndonje herë ndihmojnë në përvecimin e moralit të mirë që njeriur të tregohet apo të shfaqet, si kur dikush që nuk e ka ndigjuar apo nuk e ka parë dhe të reguam rastin e salahudin e jubit, në praninët e cilit, ndo njëherë shërbetore të ti i ongoditur me shabka të tyre, apo me këpucet të tyre, edhe kjo është të reguar, apo është shfarqë, sikur nuk shëh edhe ka vazhduar bisedën, sepse kjo ndihmon që njeri ju, ti të i kalon në disa situata, edhe të largohet për disa bisedave të cilët, po të ishin analizuar pik pas pik e ndoshta, kishin arritu në ndonje situatë të konfliktit. Përndaj, thot një djetar i njohur, Muhammed El Emine Shënkiti, Allahu E Mëshiroft, thot njeri ju i cili shpesher mundohet që ti te i kalon disa situata, që kanë mundësi të reflektojnë apo të rezultojnë me konflikt, e ndihmon në fisë një krimin e shpirtit e ti. Ndihmon, sepse a i cili, si që thamë, mundohet pik pas pike, që të analizonë gjdo fjali, gjdo veprim, aj vetëm se e mbingarkon vetë vetën e ti dhe jetë e ti apo shpirëti e ti dhe pësika e ti nuk kanë mundësi që të përbëllojnë atë qështje. Gjithashtu për qështjeve që ndihmojnë në përvecimin e moralit të mirë, është të largohëmi për njerës vetë i njëratë. Shpeshe njerëzit e mbingarkon vetë vetën, apo të tha ma mirë, e mbingarkon vetë vetën duke u balafaquar me njerës i njëratë dhe duke daqë që deri në pikën e fundit të isëqerojnë qërështjet me njerëzit i njerëzit i njerëzit. Kjo është biseda me vështirë. Shpesherë kur bisedon me dika që është i arsyeshëm, që ka arsimim, që ka një huri, do shta e ke më lehtë që ta drejtosh drejt pikës ku është e përbashkët apo e cilë është e sakt, se sa atë i cili është i njerëzit, ignorant, sepse i njerëzit mendon se atë që e posedon është e sakt dhe sa ajo që është dituri, e vërtet, ata e konsideronë si kur një rëndës. Përndaj, Allahu Gjeleshanu në thot, hudil afua, wa mërbil urfi, wa aaridh anil gjahilin, vepro, duke i fal njerëzit, edhe urdhro për vejpra të mira, dhe largohu, apo shmangu atyre që janë një rëndës, sepse vet kontakti është ta i cili kryon një situat, kundo është ta do të rezultoj me një sjedje të pahishme. Prandaj largimi nga kontakti me njerëzit e e pa ditur me njerëzit ignorant është një prej mënyrave se si ne ti forcojm apo ti thellojm rrënjët e moralit të mirë dhe të largohojm prej cilësive që nuk kanë të bëjnë me moralin e mirë. Prandaj kjo është një gjë e cila shumë ndihmon në forcimin e moralit. Ë ajo që gjithashtu deshta ta ta ceki është fakti se vet e dietarët e mloj e kanë përmendur këtë çështje. Pra edhe edhe fjala e Imam Shafiut, i cili thotë se më mirë kur të takosh me dikë që është me dialekt, dikë që është injorant, që është arrogant, më mirë se sa të përgjigjesh, është të largohesh prej tyre. Të largohesh prej tij ose të them ndryshe, ta injorosh, të mundohesh të shmangësh bisedën me të, sepse shpeshher ajo bisedë përfundon me një konflikt në të cilën nuk arihe dhejt dhe e këzbardja e së vërtetës, e asë që arihe dhejt e dhe kërealizimi dretës, sepse i njerëantë jo shajtë si ndoshta të nëzirë nga, nga takti, e shkakton hidrimin tënë, edhe pastaj ti akuzosh për një qështje të tjilë. Gjithashtu, vetë falje, vetë largimi, edhe kur dikush dhejtë e së cilët, si keqë, tja këthesh me të mirë, janë prej gjirave që e rrisin vlerën morale dhe etike që e ka njerimë. Paqe pe pygamberit sallallahu alaihi wasallam ne nje hadith thonë ma zada 'abdun bi'afwin illa izza robi ma atë që është falje vetëm se i shtohet krenaria u ma tawada wama tawada ahad lillahi illa rafa'ahu allah çdo herë kur njeriu nënshtrohet apo e ul vetën para madhrisë allahuxhishanu allahu do ta ngrit atë Përndaj, Omer ibn Abdulazizi ka thonë, e habbul umuri ilë Allahi thëllatë. Që ështje që mësë shumë ti do Allahu gjereshanu janë tri, tre që ështje, el afvu indel maqdira, që ta falë ish njeri unë atë herë këllje në mundësi që ta dënosh. A i ka bëndë një vejpër, e ka merituar dënimin, por nëse ti a falë në momentir ku ke mundësi që ta haqmirës në ti, kjo është prej gjirave që i do Allahu subhanahu wa ta'ala. Wal qasdu fil gjiddah, Edhe mesataria, apo të mundohësht të jesh mesatar edhe atëhere kur jetë duke e bërndë një vejpër. Të mos e të prosh, më të asë të marrësh minimumin, apo të mos të marrësh apo të të proshën e të marrësh maksimumin. Por të mundohësht që ta ka pësh mesatarin, o rrif ku bilabede, dhe të jesh i më shirëshëm ndaj atyre që janë nën në teje. Ata që janë nën sundimin tanë, nëndrejtimin tanë. Ta mundohun e natyrat që të jesh i mirë dhe këto gjëra i doin i do Allahu subhanahu wa taala edhe i duan njerzit gjithashtu për çështjeve që ndihmojnë që njeriu të përvetson një moral të mirë osht të pajtohemi me atë që na e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala edet të mos kërkojmë që vazhdimisht raporti jon me të tjerë të jetë raport reciprok të bëj mirë ma bën mirë nëse të bëj keq atëre bën keq do thonë mos pëlqen reciprociteti, pjesë e jetës e muslimani. Se shpesher, njerëzit kërkojnë nga gjdo kushtë të sidhët ashtu si kur se aji sidhët dhejtë, tjerëve kjo është diqka që, që është e pa arriqme. Pra ndaj, Allahu Subhanehu Atala, këtë në ka porositur që ti falim njerëzit, se shpesher në situatje kur ti du është të jesh aji cilive pranë mirë. Ndoshtë të po të ishte pale e kunde në ata situatë nuk do të kishte veprua rashtu, por Allahu prej te e kërkon që ti t'i falish njerëzit. Cëtë ju ndo bitë e moralit të mirë. Morali mirë është prej veprave të mira, dhe veprave me të cien njeri u i afrohet Allahu subhanahu e talë. Pëndaj, është një adhurim, është një vepër që e do Allahu subhanahu e talë, dhe Allahu gjeleshanuhu prej neve kërkon, që ne të adhurajmë, dhe të madhurajmë Allahu gjeleshanuhu me sjedhjen ton të mirë. Pëndaj, Morali mirë është ai i cili na afrojn pran Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, ai njeriu që ka moral të mirë është i dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu edhe me sjelljen e tij arrin ta përfiton edhe dashurinë e njerëzve. Kjo është një çëllim shumë fizik, një gjë shumë e nevojshme për jetën e njerëzve, në veçanti kur ti jene në pozicion e thirrësit kur je në pozitën ati që njerëzve u ofron gjera të dobishme për jetën e tyre. Gjithashtu, aj i cili ka si jedhje të mirë, i afron njerëzit rëthi, dërsa aj i cili ka si jedhje të egrë, i largon njerëzit për i vetës e ti. Pëndaj, kjo apo kjo qëllim është një qëllim i lartë që kërkohet për i neve, ti afrojmë, ti bashkojmë njerëzit, ti grumbullojmë në një vend, edhe pas taj më lehë do të, të jetë që në ti thrasim në gjire të dobishme. Gjithashtu, është thanë se njeri ju nuk do të ndëronë vetë vetën, ashtu siqë e ndëronë atëhere kërë si dhe të mirë ndajtë të tjere. Do me thonë, ti ndëronë vetë vetën, të ndajë, thamë se Ebu Hatimi, apo Iben Hatimi ka thanë se njeri ju nuk, nuk kam gjedë diçka më të lirë dhe më të lehtë dhe më pak të vështirë se sa busqeshje për me aritë që me e afru më te e për mikun edhe me e largu apo me e pengu armikun kjo është një qështje pra nda njëri ju nëse do të dëshiron, të nderonve të vetë vetën apo nëse të shiron jet, të jetë të, të ketë sjedje të mirë dhe ti atë e bënduke e, e storisur të vetën me sjedje të mirë gjithashtu morali i mirë është shkak për ngritjen e shkallave të larta në xhenet. Ne tham se njeriu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me moralin e mirë i arrit gradat e njeriu që falet dhe që lutet. Kto janë dy adhurime shumë me rëndësi. Adhurime që janë pastrim i njeriu, pastrimi i njeriu nga mëkatet. Si namazi është pastrim i njeriu nga mëkatet, agjerimi është pastrim, agjerimi dhe namazi janë rrugë devotshmërisë. Prandaj me moral ti arrit gradat e larta Gjithashtu edhe e të regonë atë se ti ke ambicje të lartë. Ke ambicje të lartë edhe nuk ndalesh apo nuk mjaftohësh me një arritje të vogël, por planet e tua janë planet të lartë. Gjithashtu, morali mirë është shkak për dashurin e pengamberit së Allahu a.s. Nëse ti ke moral të mirë, do të përfitosh nga dashuria e pengamberit së Allahu a.s. sepse Allahu a.s. Ndosan e dërguar i Allahu subhanahu wa taala çardh ka thënë se më së shumti do edhe më afër pranë Ti në ditën e gjykimit do të janë ata që janë me moral të mirë. Gjithashtu morali i mirë a tregon se bëhet fjalë për një shpirt fisnik edhe për një natyrë që e do Allahu xheleshanu. Gjithashtu morali i mirë dhe sjellja si e mirë armikun e shndrojnë në mik. Armikun e shndrojnë në mik. Edhe ata që e ka të afërt e hala më shumë apo ende më shumë e afroon plan vetvetes. Morali i mirë ka shkak për faljen e Allahu xh xh xh xh dhe ndihmon që njeriu të përfiton nga falja e Allahut xh xh xh xh. Gjithashtu me moralin e mirë, Allahu xh xh xh xh i fshin mëkatet e njerëzit. Subhanallah. Me sjellje të mirë ti bësh shkak që Allahu të fshin mëkatet të ona edhe të tuaja. Prandaj, e alindit të shkallën e agjëruesit falasit Gjithashtu edhe morali i mirë është prej veprave që së bashku me devocionin janë shkaku kryesor apo shkaku më së shumti ka të jetë shkak i hyrjes në xhenet. Gjithashtu për morali i mirë e, e ndihmon njeriu që peshora e tij të rëndon më shumë në ditën e gjykimit. Tham se veprat që më së shumti pas besimit peshon në peshorën e ditës së gjykimit është morali i mirë. Gjithashtu, ë morali i min dhëhman që të përmirëson raportet e njerëzuve vetë vetën e tij, gjithashtu edhe me të tjerët. Gjithashtu, edhe a raportet e mira ndihmojnë që ra, raportet e mira të sjellë mirë, si mirë ndihmojnë që mes njerëzve të krijohen lidhje të pastërta që nuk kanë të bëjnë me ndonjë një interes material, që nuk kanë të bëjnë me ndonjë qëllim tjetër, por vetëm dashuria për hir të Allahut apo vetëm dashuria për hirti islamit e cira në bashkon e cira në nëzit që të veprojmë në mirë. Pre moralet të mirë në të cire të thret islami dhe që e potencon, aprecisive të mira është respekt i prinderve. Thot pekambere së Allahu aleyhu se, e selam se edhe Allahu në Kur'an më njëherë pas besimin, besimit në Allahu në gjërëshanhu si vej për e mirë, vej për që afronë Pranë Allahut, vejë përmetësin përfitohet shpërblimet e Allahut Gjeshanu e përmenë respektin dhe e prinderve. Gjithashtu edhe ruajtje e rildhjeve e faresi fisnore. Edhe, islami e vendos një e, parim në të cilin nuk është kujdestar apo nuk është ruajtës i lidhje familjare aj i cili vetëm atë e bën në mënirë reciproke. Më viziton të ta vizitoj. Nëse nuk më viziton, nuk do të ta vizitoj. Përndaj, Muslimani raportet e veta me familjën e vetë indërton në bazë të besimit në Allahun gjeleshanu. Nuk kërkon veprim reciprok, nuk kërkon këthim të asaj që është vej për e mirë ndaj. Tyre, gjithashtu, prej vej për e mirë, apo prej moralit e mirë, është edhe bëmirsia ndaj fëqinjme. Thot pejgambirës Allahu Aleyhi Veselam, mazale Gjibrilu, ju si një biljar, hatta dhanëntu anëhu se ju arrithuhu. Gjebraili A.S. vazhdimisht më këshilon të që të kësi dhe mirë nda e fqinjë, sa që mendova se dhe të bënë ata pjestar i të, të rashiguese. Gjithashtu, duhet të mundohemi që të ata të afrojmë, apo të asjelim, më prantyre ata që është dobishme për ta. En me siguri se nuk ka gjë më të dobishme për fqinjët, për të afrmi tonë, për prinderi tonë, se sa besimin Allahun subhanahu e tanë. Për ndaj, thirja ë Uh, vejë për fisnike uh, shumë e rëndësishme me të cire ne fitojmë shpëblimet të mdhatek Allahu Gjereshanu gjithashtu nëse edhe prejme ashtu si duhet, doshta edhe të jemi pjesë maras apo shkaktar që indikusht të shpëtohet nga zjarmi i gjehenemit. Prej moralit të mirë është për hapja e selamit me ata që i njohim dhe me ata që nuk i njohim fjalet e mira që ti ushqim njërzit edhe ata që i njohim edhe ata që nuk i njohim të falim namaz, në atën, kur shumit se njërës e flen, duke e lutur Allahun, subhanahu ta e tala, për edhejtën tonë dhe për gjithë muslimat. Këta njërës i ka përgëzuar pejgamberisë Allahu a.s. duke thonë, men kene, ke dhalike, jedhullullë gjennete, bis selam, kushve prongështu, do të hyn në gjennetin e Allahu gjërëshanuhu me shpëtim prej Allahut, subhanahu e tala. Prej moralit të mirë, është Çet i hapish selam familjes tënd kur të hysh në shtëpi dhe kur të dashrësh për shtëpi. Kjo është do çka ndoshta diçka e neglizhuar. Edhe prandaj e, ne si musliman duhet ta rikthejmë se nuk ka përshëndetje më të mirë kur ti për atë njerëj dëshiron shpëtim në këtë botë dhe në botën tjetër, duke i thënë selamun alejk. Gjithashtu edhe selami mes njerëzve duhet të përhapet sepse sot fatkeqësisht selami ka mbet mes njerëzve të njohur, që njihemi dersa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam naqa prositur çet çetu japim selam atyre që i njohim dhe atyre që nuk i njohim kjo tregon për një shpirt gjerësi për një e, gjendje të mirë të moralit tek personi i cili vepron kështu për një moral të mirë është respektimi i bashkëshortëve duke i domethën duke i e, nderuar duke i respektuar gjithashtu edhe duke pa sjellje të mirë Tot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ehlikum wa ana khairukum li ehli, wa ana yani khair, ana khairukum li ehli. Tot maj miri prej juve, është ai që është më i miri ndaj familjes së tij. Edhe unë në mesin tuaj jam më i dobishëm për familjen time, do të thonë është angazhuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe brenda shtëpisë. Prej moralit të mirë edhe është edhe respektimi njerësve, si edhe i njerëzve, sjellja e mirë ndaj tyre edhe të largohemi nga ështëpërsia, të largohemi nga fjalet boshet, të largohemi nga fjalet që mundën të komentohen si në nëshmim, nga fjalet që ndoshta aludojnë në gjera që nuk i do Allahu subhanahu et ala. Kjo është një vejë për doshta kryesore në këtë kohë, të bëjmë thilje në islam me sjedhjen ton të mirë. Nëse ajo vërejhet, edhe nëse njerëzit këtë ndryshim pozitiv që e shohin të këtyj, i atribuaj një islamin, atë më në lehë do të pranan një islamin. Përndaj, e kimi të sejkul edhe më herët, ka vende të ciret tërësisht e kanë pranuar islamin për shkak të sjedhës së mirë që e kanë parë tek disa trektarës, si ku se është Indonezia, si ku se është Malezia, si ku se është disa ishujtë të Filipinve, ku muskrimanët me sjedhët tyre kanë bëthirje. Edhe kjo është diçka që edhe sot o shumë e nevojsh prej moralit të mirë është kujdesive për pastërtin në trup dhe në veshje dhe në shtëpi dhe jashtë të shtëpis, sepse Allahu gjeleshanu hu është i bukur dhe e do të bukurën. Edhe ka thonë pejgamberi së Allahu a.s. Allahu gjeleshanu hu dëshiron të shëhë gjurëmën e mirësisë se Allahu ndajteje në, në trupin tëndë. Prej gjirave, apër prej, elementeve që, që janë dobi për shoqerin e që lidhën me moral, moralin njën këto që, do t'i përmendim në vijim. A ti ku ka moral të mirë për hapet siguria në atë shoqeri dhe në atë mes atyre individive. Gjithashtu rritet lithshmëria mes njerëzve dhe shtohet dashuria mes tyre. Gjithashtu forcohet bashkëpunimi dhe forcohet lithshmëria në atë shoqeri dhe atë bashkarisht e njerëzve i të i kalojnë shumë sfida dhe shumë probleme, do shta i zgjidhe shumë probleme që, dheri në atë të moment, do shta kanë qenë të probleme që nuk kanë pasë mundësi që të zgjidhe. Gjithashtu, aty ku ka sjede të mirë, largohet ndarja mes njerësve, largohet në mëspajtimet, edhe dominon biseda, edhe debati normal i që nuk shkakton armiqësi, edhe debati në të cilën që dhimi është të arihet dhe tërjet të e këvërteta, edhe duke i zbatuar parimet e fezë dhe gjithashtu duke u ka përfort pas vlerave islamë. Gjithashtu, ati ku ka moral të mirë, kemi angazhim proaktiv, do më të nënë gjitho pjestar i shoqërisë, angazhot maksimalisht për me i bo dobi shoqërisë se vetë, sepse dinë se ajo është një vej për e mirë. Gjithashtu, për hapët gjendje apo uh, vlera e pozitivitetit, vlera e qasjes pozitive dhe qështjeve, edhe largohët qasje negative, apo nihilizmi, apo që asë e në të cënë njerëzit i mohojnë të mirët, dërsa e që është mesjere të mirë e përha pozitivitetin e mesin njerëzëm. Gjithashtu, aty ku ka moral të mirë, aty dominon lumëtëria, aty ndomiron, dominon produktiviteti, aty dominon, apo kryon kushtet esenciale për zhvidimin e asaj shoqërije, gjithashtu dhe aty shtohet shpirti i tolerancës edhe shpirti i egzistencës së përbashkët duke u munduar që vazhdimish ata që nuk e në rrugën e islamit, të ndiretojmi drejta saj që është islam. Këtur e të të vëjmë një shkëputje të shkutur që të këthejmi me lejnë Allahun në piesën e dytë e emisionit, përndër e uftojmë që etë na ndiçni edhe në piesën e dytë. Pasje përfunduan biseden ton lidur me moralin si një prej shtyllove të qytëtërimit islam, do të vazhdojmë me disa vlera tjera qen shumë të rëndësishme për islamin. Për islamin si bazë e një qytetërimit, si bazë e ndërtimit e një të një shoqërie të suksesshme, e cila në esencë ka raportin me Allahu subhanehu ve teala dhe zbatimin e vullnetit të Allahut subhanehu ve teala në tokë. Do të flasim për disa vlera që kanë të bëjnë me jetën shoqërore, që janë të rëndësishme sepse prej tyre Buron ndërtimi i kuptimit të jetës tek musliman. Apo prej tyre buron mënyra se si ne i konceptojmë gjërat. Prandaj një prej vlerave të rëndësishme është fakti se Allahu subhanahu wa taala e ka shpallur librin Kur'anin. Gjithashtu, prehspalljes Allahut është edhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto dy burime janë të shënuara, janë të regjistruara dhe janë të ruajtura me qëllim që shoqërija islamet të ketë ku të këthehet në ndërtimin e regulave, apo në definimin e regulave, dispozitave, edhe ligjeve që kanë të bëjnë me individin edhe me shoqërin. Pra ndaj, islami është ai i cili është gjithë përfshirës me regulat e veta. Edhe aty kemi, dhe oto në librat, burimit e islamit në Kur'an e dhe në sunetim e pejgamberi sallallahu alaihi v'senem, Kemi informata për krijosin. Gjithashtu kemi informata për krijesat, për njeriu. Kemi informata për këtë botë, apo dispozita që vlen për këtë botë. Gjithashtu kemi dispozita që kanë të bëjnë me botën tjetër. Gjithashtu kemi dispozita që kanë të bëjnë për atë që është në vendin e vet. Kemi dispozita që kanë për atë që është u thar. Kemi dispozita për atë që është i shëndosh. Kemi dispozita për atë që është i semur. Kemi dispozita që kanë të bëjnë me kafshët. Kemi dispozita që kanë të bëjnë dhe janë të veçanta me femrën, do me thonë, islami me dispozitat e veta, që janë të treguara në libri në Allahu, dhe në sunetin e pegamberi sallallahu aleyhi wasallam, është gjithë përfshidhës. Do me thonë, Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk ka lën asë një gjë për të cilën, ka nevoj njërju në jetën e ti të përdiqme, edhe në jetën e ti si besimtarë, si nështruan dhe Allahu pa e cekur. Përndaj, Allahu subhanahu wa ta' ma fërëtna fil kitabimin shëj, nuk kemi len asgje të mangët në libri në Allahu subhanahu a ta'alë. Dhe othënë, shdo gjë, është e përmendur. Gjitha është Allahu subhanahu a ta'alë në kuna thotë, inna nëhnu nuhjil mauta, wa nektubu ma kademu wa atharahum, ne jemi ata të, të cilje do të rinjadhin të vdekurit. Edhe do të shenojmë veprat e tyre që i kam bërë, edhe gjurëmët e tyre dhe çdo gjë ahsainahuhu fi imamin mubin dhe çdo çështje çdo vepër të tyre e kemi regjistruar prandaj allah subhanahu wa taala në librin e vet në domethënë um, në, në librin në lauhi mahfuz është regjistruar çdo gjë gjithashtu edhe kurani i cili është zbritur çe ta drejton dhe ta rregullon jetën e njerëzve dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çe janë zbatuës praktik i librit allah subhanahu wa taala gjdo gjë është të treguar. Prandaj, haladhi dhe harami janë të qartë, besimet, që jetë jam parimet e besimit, janë të qarta, dispozitat janë të qarta, gjithashtu edhe parimet morale që kanë të bënë janë të qarta, qëllimet në mënyrë precize të definuara, gjithashtu edhe regullat për raportet të mira, gjatë shilbreres dhe gjatë gjdo, gjatë gjdo uh, raport mes njerëzve janë të definuara. Prandaj, islami dalohet me një element të gjithë përfshirjes. Kjo gjithë përfshirje e cilja bazohet në dispozita të qarta. Dhe këto dispozita e që dalon islamin, jënë dispozita që janë të vlefshme për gjdo kohë dhe për gjdo vend. Kjo dëme, nuk do me thonë se islami nuk është i hapur për risi, se i pengon zhvildimin teknologjik, apo zhvengon, pengon zhvildimin e shkencës. Asësi, islami është aj i cili, e drejton veprimtarinë e njerëzve drejt asaj që është e dobishme për ta në këtë botë dhe drejt asaj që më së shumti është e rëndësishme që është e dobishme për ta në botën tjetër. Prandaj njeriu duhet të dinë këtë. Një prej rasteve që është shumë interesante, dha çe flet se, se, se, se sa ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i përpikt në kumtimin e fesë është rasti ku një prej besimtarëve mundohet Ceta provokoi besimtar, edhe i thotë: "A oshtë saktë për çdo gjë ju ka fali dërguari juaj? Për çdo gjë ju ka fali dërguari ju, ju, juaj? Ma dje ju ka fali edhe për mënyrën se si duhet ta kryeni nevojën?" Ka thënë po. Sahabiu radhiyallahu anhu Allahu qoftë i kënaqur me ta, as pak nuk ka nguruar. Edhe ka treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kamësuar që mos ta kërkoni nevojën duke u kthikur ka kibla, që të pastroha mi pas, pas nevojës, gjithashtu ka thënë, atëherë kur të kemi ujë të përdorim ngurr, edhe ka treguar se çfarë është ndaluar. Qëllimi është të treguohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo gjë që ka qenë e dobishme për besimtarët, apo të themi ndryshe, çdo gjë që është e nevojshme për jetën e njerëzve, pas perfundimit të shpallës, deri në ditën e gjykimit e ka kumtuar. Ajo është e të buar në shka, në libri në Allahut, dhe në sunetin e pegambejit së Allahu a.s. si një burim tjetër dhe i rëndësishëm i dispozitave islame. Përnda e thamë se haladi dhe harami janë të qarta, gjithashtu dispozitave janë të qarta, qërdimet e islamit janë të qarta, ciret janë, uh, synimet e lartat e shëriatit janë të qarta, do me thonë se kjo të regonë se islami është një fej precize e cila ka në duar të njerësve si individ dhe si bashkësi një program të qartë të cilin ata duhet të zbatojnë por me një qëllim si do qëllimi qëllimi është në nështrimin dhe Allahu subhanahu wa ta'ala këto gjira që i bëjmë këto regula që i zbatojmë synimi dhe qëllimi më i lartë të jetë të arihet dhe të eknasija Allahu subhanahu wa ta'ala më dha një për e hadithëve të, të këtila është hadithi për e nga mirët së Allahu a.s. e c inë në halal e bejin, o inë në haram e bejin, o bejin e huma umurun mushte behat, të me waka afi shubuhati, waka afi lë haram, haladhë është i qartë, dhe haramë është i qartë, dhe në gjërat e lejuar, dhe të ndaluar e jënë të qartë, mes tyre ka ndoshtë atë disa gjërat që janë të pa qartë, dhe aje cili zhjytet në gjërat e pa qartë, aje vetëm se ka ra në haram, në diqka të ndaluar, si shembudhi bariut, i bar a fërmejgjës, a fërkufirit, e kushëruan, dhe me thonë, vedvetën nga gjirat e dyshimta, fe kadistebre e lidini hi wa irdhi hi, a e kam brojtu dhe e kam brojtu dhe e kam brojtu dhe e kam brojtu dhe e kam brojtu në derin e ti. Gjithashtu, prej gjirave, apo prej ajetëve që flasin qartë, se shka në ka ndaluar Allahu Gjeleshanu, e thamë, shka në ka ndalu, sepse ajo që në e ka lejuar është shumë e madhe. Edhe parimi, kryesor Çdo gjë është e lejuar përveç asaj që e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala dhe ndalesa e tij është për shkak të dëmit të madh që është në atë vepër, edhe për shkak të dobisë shumë të vogël që është në atë vepër. Prandaj Allahu xhe shanuhu në mënyrë taksative një pas i që ne pas tjera si numëron gjërat që nei ka ndaluar. Tot Allahu në Kur'an kul taala wa atru ma harrama rabbukum aleikum. Thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wa sellem. Ejani që ju të regojë se qëfar ju ka ndaluar Zotë i juaj. Elëa të shirikub i hisheja, ndalesa e parë, ka të bëj me besimin, ka të bëj me qedimin e jetës të ndë, të mos e barazosh asë kënd me Allahun subhanahu et alë, të adhurosh atë vetëm sinqerisht, e të dijë se asë kush nuk është i barabart me Allahun subhanahu et alë. Ua biluali dhejni ihsanë, urdhëri dit është cili, është që të si dhe shmirë me prinderit të mos kryosh raport, të mos bindjes dhe mos respektimit dhe i prinderve. Walatektulu e ula dhe kum min imlak dhe lesa e tretë që të mos imbysni fëmi tuaj nga friga priskamjës se njerëzit në kohën e ignorancës para se të vjen pejgamberis Allahu Aleyhu Veselam dhe para se të ndryqohen zemlët e tyre me dritën e imanë dhe para se të kuptojnë ku qëllimin e jetës e tyre, i kam bytë fëmijët e tyre përshka këte frikës nga varfërije. Në veçën t'i vajzën. Nahnu nërzuku kumë wa ijahum. Pas të ju të regonë, Allahu subhanahu a tëra një parim të përgjithshëm, kush është furnizuosi, kush është ajë që ju furnizu, furnizon juve edhe fëmijët tuaj, ajo është Allahu subhanahu a tëra. Pas të e thotë, wa la te krebul fe wahishe, ma dhahare min gjërave, të ndaluara, mëkatëve, atyre që ndukën dhe atyre që nuk duken. Dhe mos e mbytni, atë njeri që Allaho e ka ndaluar, përveç kur atë ashtu e kërkon drejtësia, dhalikum wasakum bihi leallekum te akilun. Këto ndalesa, me të citë në ka përositur Allaho gjereshan që ti respektojmë dhe të largohemi për tyre, citë është që dhimi tyre Allaho e cekë në fund të jetët me këto qështje ju porosis une juve që të jeni për atyre që i logikojnë. Thë, nëse i logikojnë këto gjera, do të shohim dhe do të bindemi se këto gjera janë të dëmshme për jetën tonë në këtë botë, gjithashtu janë të dëmshme edhe për jetën tonë në akiret. Vetëm nëse e marim si shembul, vrasjen e parësujeshme, ajo sa uh, armitsi ka kryuar, ajo sa armitsi, Gjera negative ka reflektuar në shoqëri për shkak se dikush e ka marrë guximin që të byz dikën që është që është ndaluar që të mbijet por apo dikë që jeta e tij është Pas të e shënt. Pastaj thot: "Wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hi ahsan." Dhe mos ju afro pasurisë bogëaqut yatimit përveç në mënyrën më të mirë. Ë ndalon që të keç përdorish pasurinë e tjetër kujt, në veçanti pasurinë e atij që është më pak Më i pafuqishëm, bonjaku, i cili është i lënë në mëshiren, apo në përkujdesje njerëzve. Pra nda i shpeshe njerëzit e shrujzojnë këtë dopsi, dhe këtë element të dopsisë përme e keqëpërdorë pasturin e bonjakut. Allahu e ka për ositur që besintar nuk duhet ti afrohet përvesht në mënyre cila synon që ta shton atë pasturin e po ta përmison gjenin e sajmë. Hatta jëbë lukaj shudde, dherisa të arin moshe në fuqis, wa uful kejle, wal mizane bilkist, edhe kur matë një peshorën, kantarin, matë një me drejtësi. Allahu Subhanehu, atare në një ajet tjetër, të regon dhe thotë, mjerë për ata që nuk masin drejtë, duke dashme tregu se, edhe kjo është pjete, pjese jetës njërzore. Sot, Subhanehu, jetojme një kohë kur, matja e drejtë është bëj e ravë, dërsa matja, do më thonë me vjedhja apo me cungim të peshës është bo realitet shumë i shpesht. Përëndaj, kemi edhe reklamat e tila ku disa njërës du të dëshirojnë të potencojnë se ate që e mërni në tezgën time apo në dërëqanin time në dërëqanin time është me të vërtet një kilogram e nuk është 750 apo 800 gram si ku se ndohë. Allahu Gjereshanu këte e ka vendohës sepse kjo regulon shumë që ështje brenda jetës nj La nuk ellifu nefsen, illa usaha, subhanallah, pre dispozitave të islami tërse, Allahu nuk e mbingarkon njeri unë për të i mundësive të ti. Allahu subhanahu e tala, ta gjdo dispozit që e ka vendos, e që është registrua në livnë e allaut, në sunetën e pejnë bejës Allahu a.s. që prej tyre i kanë zjerë djetartë, nuk sinon që me e mbingarkon njeri unë për të i mundësive të ti. Por, bëjën brenda kufive dhe brenda mundësive që i ka njeri unë wa idha qultum fa'dilu wa law kana dha al-qurba dha al-qurba a do kurtë foni foni drejt edhe atëherë kur përball ndoshta ai keni ndonjë të afërm wa bi yahdi llahi awfu a dha realizojani zotimin që ia keni dhënë Allahu subhanahu wa taala ajo them me të cilën mbi vete mbi supën tona e kemi mbartur detyrën që ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala dha likum wassakum bihi laallekum të dhekerun, kështu ju përësit zoti juaj, që ju të menim sim, të përkujtoheni. Dhe pas të e thot, o enë hadha sirati mustekimen, fe të të biuh, dhe kjo është rruga i me drejt, dhe të të të të të të të të të bju subull, o la të të të bju subull, edhe mos i ndëshni rrugicat, fe të ferra ka bikum ansebili, që pas të i bëhen shkak që ju të lërgoheni nga rruga, e drejt dhalikum wasakum bihi, la'allekum të të kun, me këto gjera ju për ositë Allahu gjereshanhu që ju të jeni të devaqëm. Si, nëse qikojmë a jetet, Allahu fildhimisht i adresohet edhe i drejtohet arsyës, la'allekum ta akilun, pastaj i adresohet emocioneve që ne të përkujtojmë, pastaj i adresohet nevojes tonë që ne të jemi të devaqëm dhe në rrugën Allahut subhanahu vëtala. Prandajmë. Allahu subhanahu wa ta ta'ala në një jetër e cek, se çfarë gjykimi i tij, çfarë cilë është dispozita e Allahut për njerëzit duke thënë ma kadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah, dhe Zoti ju jot, jot vendosi që të mos e adhuroni apo gjykojë që të mos e adhuroni askën përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, وبالوالدين احسانا, dhe të silleni mirë ndaj prindërve. Ima yablugan 'indaka al-kibara njëhëma ose kilahuma fela takul lehma uff nesenieri prej tyre prej dy prindërve apo të dy prindrit e arrin pleqërin në praninë tuaj mos ju thoni as uff as fjalën uff më të shkurt ولا تنهرهما dhe mos u sillni ashpër ndetyre o kul lehma qawlan karima nden dy tyre, tyre silluni mirë me fjalë mira u xfid lehma jana hadhull min arrahma dhe shtroi për ta flatët e mëshirës vëkull rabbir hamhuma kema rabbejani sagira dhe thuaj o, az, o allahu im o zotim mëshiroj prinderit të mi ashtu se që mëshirojnë ata mua kur isha i vogull përndaj kjo është ajo që allahu gjereshanuhu e kërkon për neve thot një djetar le dhuvësi i këtyre ajeteve sheh se në këto dispozita e, e vërren aspektin gjithë përfshirës, të asaj që është e jashtme, gjithashtu edhe të elementeve të brendshme të jetës njërzore. Pra ndaj, dalon nga ligje që i vendos një riu, sepse ligjet kryohen në një kontekst historik dhe njërzit e vendosin, dërsa kur bëhet fjalë për ligjin e Allahut, për dispozitat e Allahut, ata i ka vendosur kryu e si dha i mësë miri e dinë, çfarë është dobishme. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thotë: "A la ya'lamu ja man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir." Anukdi, ai që krijon, thon dietart, esenca e, e krijimit është detyria. Allahu ka ditur çfarë dëshiron, pastaj e ka dashur, do të thon ka e ka reflektuar atë në vullnetin e tij dhe pastaj e ka krijuar njeriu edhe atë që ekziston në këtë botë. Prandaj Ajo që është veqëri e islamit është mukit element se dispozitet, regullat, parimet janë të përmledura dhe të qarta gjithë përfshirëse për zdo situatë, për zdo kodë dhe zdo vendë dhe janë të qartë të shprejhura në Libinë Allahut dhe në sunetin e pejgambejët sallallahu aleyhu e sellem. Pra ndaj, dikush nuk, askush nuk ka të drejt të mendon se këj islam është shpalur para pesme qekuj, si ka mundësi të balafacohet me kontekstet e reja, historike, ekonomike, politike që egzistojnë. Allahu Subhanehu e Taala e ka është i gjithdhishmi edhe e ka ditë se qëfar do të ndodhë në gjithdo hapsir në gjithsi edhe në gjithdo hapsir kohore, prandaj edhe e ka zbrit Kuranin, edhe e ka dërguar Muhammedin sallallahu aleyhi vësallam që më një praktike të zbaton, prandaj kjo islam është i përshtarqen fleksibil edhe është zbatuarshëm dhe i aplikueshëm për çdo kohë, çdo vend, për shkak të dispozitave që siç tham, ju drejtohen logjikës së një, njerëzit, emocioneve, gjithashtu edhe në rrugë e devotshmërisë dhe arritjes deri tek nacidja e Allahut subhanahu wa taala. Uh, Allahu ne lut që inshallah të na mëshiron, që të na udhëzon në rrugën e drejtë, të na mundëson që ta kuptojmë fen, të kuptojmë parimet e kësaj fe, që janë me të vërtetë parime që me të drejtë mund t'i quajmë vlerë Edhe dhe keneri e muslimanve da që duhet të zbatohen në jetën tonë të përditshme ju përshëndes me selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh